як ви не можете дивитися вниз. Не вигадуй, Вільтруд, ліпше нагодуй сокола. Так встановився зв'язок між вежею п'яного кентавра і соколиною вежею. Мовчазна виміна поклонів і поглядів, перельоти птахів, нестримний дух волі. Забуто про сум, про самотність, відкладено книги, не зауважувана тепер ні трав, ні квітів, ні зелених дерев, ні щедрот літа у небо, у небо, тільки в небо. І як то завжди буває, що більше прагнеш до неба, то болючеше доводиться відчувати тверду землю суворої безжальності. Їв праксію відкинуто було несподівано ніщо не вказувало на те, що мало статися. Колись вона нетерпляче ждала змін їх не було. Тепер не жадала нічого, і зненацька поставлена була перед вибором. Але перш ніж вибирати, мала пройти ще одне коло свого пекла, свого мучеництва. Хоча спала й в праксі мало, але десь перед світом все ж западало в міцний сон, який того разу був порушений брутально і незвично. Тепер чи спала, чи не спала, Бачила, чи, може, марила, та й просто згадувала. Хоч сказати відверто, час був не для згадувань і не для нагадувань. Може, то було й не з нею, бо вже за кілька десятків літ, нібито сталося з одним безпутним монахом, і він описав зяву, поклавши тим своїм описом початок традиції, яка вже не мала кінця, і прилучала до цієї дивної справи людей навіть геніальних. Ще у Квердлінбурзі, де було зібрано все рідкісне, що вийшло будь-де з монастирських скрипторіїв, Євпраксія могла прочитати ту книгу лисого безпутного монаха. Могла і не прочитати, це не важило, бо ж однаково судилося їй пережити те саме і побачити в своїй вежі ще й духа злоби. Воно з'явилося перед сонною Євпраксією на світанні, маленьке відворотне страховисько, що ледь нагадувало людську подобу. Воно було невеличке на зріст, з довгою і худою шиєю, спитим на синиць лицем, чорними очима, лоб мало зморшкуватий, і вузький, плоский ніс, величезний рот, товсті губи, підборіддя короткий загострене, цапину борідку, вуха прямій гострій, волосся брудний з торчком, зуби, мов би собачі, потилиця звужен на клинець. Випуклі груди, горб на спині, відвислий зад і смердючий одяг. Все його тіло, здавалося, ізсудомлене від руху. Страховиська вхопилася за край її ложа, страшно потрясло його і стало кричати. «Ти недовго застанесся тут!» Її прокинулася від жаху. Коли її ліжка стояла в темряві вільтруд, біліла в пітьні чистим своїм лицем, Тихо кликала, ваша величність, ваша величність. Що тобі налякала? Дозвольте, ваша величність. Що сталося? Ти з'явилася мені в образі Злого духа. Досі вискакує серце з грудей, як згадає те, що бачила щойно. Чому не спиш? Дозвольте йому війти, ваша величність. Кому? Хто тебе прислав? Він хоче вам добра, ваша величність. І я завжди хотіла вам добра. О, про кого ти. Там барон за Убуш, ваша величність. Барон уночі тут? Чого йому треба? Дозвольте йому сказати, ваша величність. Євпраксія прокинулася остаточно побачити наяву диявола, мало не доторкнувшись до нього рукою, і почути, що десь тут за Убуш? Забагато навіть для неї, хоч уже відвикла дивуватися. Але Вільтруд просила так лесливо і принизливо, що й не схоже було на одноногого барона. Хіба він просив коли-небудь, хіба вдавався до послуг таких безпомічних посланців? Чого йому тут треба? Не бажаю бачити цього чоловіка. Він дуже просить ваша величність, і я прошу теж. І ти за заубуша? Чи знаєш чому як слід? Дозвольте, ваша величність, видно було, що не відстали. Ось так, ухопившись за край ложа, мов той нечистий звидіння, стоятиме й до ранку і цілий день, благатиме за того барона, який, власне, міг би ввірватися й без попереджень, без благань за своїм звичаєм. Де той барон? Він тут. Хай увійде, але ти. Застанься. Не смій, ваша величність. Велю тобі. Вільтруд зникла. У ще панував морок, і хоч очі в праксі були призвичайні до нього, все ж вона чий помітила заубуша, який з'явився нечутно, не стукав нахабно своєю дерев'янкою, став якийсь, мовби нижчий, менший. Може, той не барона, знов злий дух, Поклала мовчати вперто і затято, послухати, чого йому треба. Хто прислав сюди, що вони там ще затівають, здалеку долинув до неї голос, належав заубушу. убушу. У цьому не було сумніву, але чомусь беззвичного для барона нахабства і різкості. «Ваша величність!» Євпраксія мовчала. «Що ви думаєте про мене, я знаю». Але ж ваша величність, вона не озивалася. Заубуш — рудна свиня. Всі це знають і всі це кажуть. Йдеться не про Заубуша, про вас, ваша величність. Кожному завжди йдеться про нього самого. Чи задля цього треба було будити її. Ваша величність, ви не хочете мене слухати? Мовчить, адже слухає. Вже цього задосить для такого брудного чоловіка. Я виступаю не від свого імені, ваша величність».